A'udhu billahi min ashshatana rajeem Bismillah arrahman arrahim In alhamda lillahi nehamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shuluri anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahrihi allahu falamudhillahu wa ma yudlilhu falamadhi lahu ashadhu an la ilaha ila allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadhu anna muhammadan abduhu rasuluhu thumma amma ba'du tajidha falandhrimati taqun wa thumallahu subhanahu wa ta'ala Allahune falenderojmë dhe vetëm për e ti fali dhe ndi më kërkojmë. Salavatë dhe selamët më të përzemër të ambi pengamberin tonë Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, bi shok të ti besnik, nbi familin e ti të ndërshme dhe nbi qdo besimtar i cili e ndjek rrugën e ti me të mira dherin e ditën e fundit të kësaj botët. Në ruar dhezër, fillëm e shtë e lusim Allahun, subhanehu ve teala, i cilina ka mundcu me arritë këtë muaj të shendë, muaj të begatë, të sinë Allahu Subhanehu e Teala ka zhidhë për besimtarët se tjetë muajnë e sënë e Kazbjit, librin më të shenjit të tina Quranin fisnik, andaj përgëzojmë besimtarët të gjithë ata të sënët e kam prit me padurim këtë muaj me përshëndetin e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem ku Ebu Hurejra radiallahu an thotë, kur arte, kur vinte Ramazani pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, në thonëte qëtë gjë e këmë shahru Ramazan Jo ju, ju ka ardhu muaj Ramazanit, muaji i begat, në të cilin Allahu tebareke ve teala i hap dyert e xhennetit, i mbyll dyert pra e xhennetit, i vënë prannga shejtanat dhe ata nxitësit për i jinëve të cilët nxisin njerëzit për të këqia, andaj pejgamberi alay salatu vesselam në kët muaj është një nat e cila është e barabartë me 1000 net, është e barabartë me 1000 muaj kush privohet dhe pengohet nga hajri i kësaj nate vërtet ajo është privuar nga hajri i madh të nderuar vëllezhat kjo ishte vetëm sapo hyrje dorasa tema jonë është vetëm se e publikuar se çfarë do të flasim me lejen e Zotit te bareke o teala tema jonë në Ramazanit do të ndajmë nga një orr paraforsisht dikon që të flasin për disa prej imamëve të muslimanëve <clears throat> filluam nga pejgamberi te Allahu Ademi Nuhi Hud, Salihu, Davudi, Sulejmani, Ibrahimit, Musai, alayhis salatu wassalam deri tek Isa alayhis salatu wassalam. Pastaj i kushtova një cikël të veçantë zinxhir legjëratash pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe pas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam folën për imamat më të mëparë pas pejgamberëve dhe ata janë sahabët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Radhen e kanë imamat të cilët janë takuar jo me pengamberin sallallahu aleyhi sallem por janë takuar me shok të pengamberin sallallahu aleyhi sallem të cilët në gjuhen e ulemave quhen të biun, të biin, që ka i themi neve dhe generatat tjetër të cilët nuk janë takuar me sahabët por janë takuar me shokt e shokve të sahabët të cilët quhen të biu, të biin të cilët i kanë ndjek të biinët Neve nuk do të përkufizohemi vetëm në këto dy gjenerata, mirë po shumica derisa do të jetë mbi këta, mbi këta njerëz, ndërsa sot me len Allahu te barekehu te ala do ta bëjmë një hyrje për rëndësinë e Imam Llukut, për rëndësinë e Yrnekut, për më, për rëndësinë e shembullit dhe modelit. Sai ka kushtuar Allahu te barekehu te ala rëndësinë e modelit, të të jetë dikush një model i cilin ndjekët. Neve e pamte Ademi alayhi salatu vesselam te Nuhi Alehi Salatu Selam Të Salihu, të Hudi, të Ibrahimi, të Musaj, të Jusufi, Daudi Ekshtë të më rratë Për nga mërë të Zotit Alehi Musalatu Selam E pam një sentë të përbashkët Kër foli Allahu Gjel Gjelaluhu për ta E pam së Allahu të barë ke vëtala fliste Se këta njerëz i kemi zgjërë Që njerëzit e tjetë të ndjekin E përbashkëta e tëre Ishte se ishin standart Standart i mund shumë për të ndjek Ndërsa daloni në dije, Allahu te bareke ve te alla dikujt që i çta don diçka e dikujt i kështon më shumë më pak që nuk ishte problematike, por se po bashkëta e tyre ishte se ata kishin mundësi me u ndjek si njerëz. Andaj do t'i ndajmë disa prej e, minutave që të flasim sa është më rëndësi që muslimanët kanë një model, të cilën ne e quajmë në Kur'an imam. Allahu i dhejle jalalu e ka thut pejgamberin tonë e ka thut Ibrahimin alayhi salatu wassalam imam, imam i njerëzimit. Dhe kanë ardhur disa prej termave në Kur'an Fillimisht të ndërgjuat, nevoja e njerëzve për imam është shumë e madhe. Por neve, për shembull, ndër kur përmendemi apo apo kur na vjen uh, në mendje emra të mëdhej, si Abu Hanife, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmed, e, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab, Al-Zahabi, Suyuti, Ibn Hajar, An-Nawawi, Sufyan ath-Thauri, Sufyan Ibn Uyainah, Amir Ibn Abdullah at-Tamimi, Abu Ibn Rabi'ah, Hasan al-Basri. Këtë këtë emra për neve nuk janë vetëm emra, por janë një dozë e modelit të cilë neve gjithmonë kërna kujtojën, temi du të më po si njëni piktynve. Si njëni piktynve. Andaj, atë shumë është rëndësishme, du da shovi me ajetet dhe aditit për nga berit tonë, sallallahu aleyhi sallem, se sa është rëndësishme si njëriju të ketë një imam të cilën e ndjekë. Dhe asë njëherë zguzon njëriju me u pavarsu d në forcat e tij, sa do intelektuale të fuqishme që t'i kenë ato, patjetër i duhet një një model. Fillimisht kthehemi tek historia e parë te Ademi Alayhisalatu Wassalam. E që i madhe me Ademin Alayhisalatu Wassalam, krijimi i parë par nga ana Allahut te Bareke وتعالى ishte i formuar që të ta ndjek modelin. Bon, Dono? Ademi Alayhisalatu Wassalam, edhe pse ishte i pari i njerëzve, edhe pëse s'kisht njeri para tia ishtë baba i njerëzimit Allahu Gjellegjellu hu vendosin në tabiatin e ti në karakterin e ti nevojen për ndjekje dhe këta e shohëmi në Kur'an anëdhjetarët kër kanë fol për Irnejkun e kanë hiplartë, kanë fol shumë nalë dhe kanë thanë se Allahu Tebare Kjovë Tala nuk ka dhe njëherë që ka zblit liber pa pengamber dërsa ka pengamber pa liber ma nëmen kjo shumë në nënësi Allahu Tebare Kjovë Tala Ka që pengamber pa liber, por nuk ka që Allahu liber, mi u tha njerëzve ja librin, ama pengamber s'ka. Mëson e vetë, shtjelon e vetë, banet e sirë vetë, nuk eqziston. Ndërsa ka pengamber, ma di shumit se pengamberve nuk vinë me libra. Dhe janë njohër pengamber që vinë me libra. Ndërsa pengamber të tjerë vlinë me plëtsime, apo zbatimet pengamberve me libra që kanë qenë, mëherë, si që që jam për shembul, Isahu Alej Salatës e më karlë me një pjesë librit në gjilit e ka pasun shumitës në rastëve të vratin, dhe shumitës e pengamberve ka ndjek të vratin, e kështë të më ratë, andaj, o shumë në në nësi të kuptojmë, se Allah u gjele gjele luhu, për midha në nësi modelit shembulit, irnekut, se dikush duhet mundjek, Allah nuk e kalon në tokën pa pengamber, ndërsa librat, zhvesh u rapi Dhe kjo është shumë rëndësit që ka përmenjë që e i këllë islam i mëte i mje. Këtemi Ademit Alei Salatës Selam. Ademit Alei Salatës Selam, edhepse ishte baba i njërzimit, e kishte të vendohësur mërënda ti që të ndjekë një kanë. Argument, argument është se shejtani kur e studioj dhe vërgjëgoj Ademin Alei Salatës Selam si me e deviju e, në e tregonë Allah u të barë kjo e talë në Kur'an se e ka deviju në pë Thëdë Allahu subhanahu wa ta'la Në surën al-Araf, ajeti njëzet Fa wasuese lehume shëjtanu Li ju bëdhije lehume maurie An huma min sa'u atihima Thëdë Allahu të barë kjo wa ta'la Dhe atyre shëjtani, atyre dyve U bani vezvejse Që t'i zbulon A vrejtë të të mbuluara Pra shëjtani e studioja ademi E për cilëte Dhe e dizës si ga kryu Allahu të barë kjo wa ta'la dhe e pa se a demin nuk devion post nga këndi i modelit. Nëse ja nëzjeri një model, të sërin kje e disit që ki modelën më i mirë, pavarësisht pasta ja është në vetë vetë i më i mirë ajo, nëse e bindit që ki modelën më i mirë, kam mundësime deviu. A nëjë kitë njërzit i një shesot që deviojnë, se ja u nëzjeri një model dhe i thënë që kjo është ta i cili duhet ndjekët dhe pasta ja është ajo apo jo, ata njërzit nëse bindit që kjo më i mir Ata e ndjekë, të tëtë Allahu të barë kjo e tera Va kala ma në haku ma rabbu kuma An hadhi shqegjara Illa entekune me lekejni Qika, tëtë Allahu të barë kjo e tera Ju tha shëjtani, Ademit dhe havas Nuk ju ka ndaluve zoti juve Nga ngrënja kësajt peme Qëllim ishte me ngrom peme E mjeti, mjeti ishte se Ademi A.S. ishte ashtu indërtum I kryum që të ndjekë një model thëtë Allah u të bare kjo e tjera, ju thashe i tani, nuk ju ka ndalu nga pema, posë që tjeni me lek. Qëka ishte në trunin ademit e ademit me leku? Krijesa me lartë e mundshme e kryuar, edhe e cila është pagjunar. Qëka ju tha i blisi, ademit ale i salatës e samë dhe grujës vetë, thë Allah nuk ju ja ka ndalu këtë peme, posë që mos bani me lek. E pse ademi e pranoj, se me leku të a ishte i madhë. Kërë pra unë e më bërë melek, kjo punë e madhe. Nga se melekut me, me qëka të lovët, me pagjuna dhe me, me dritë. Thëtë Allah u të bare kjo e tjara, au të kune, minë të halidin. Apo, nga se ishte i dyshim, ose nëse nuk e pranon këta e pranon këtë tjetërën, që ju tha, ose që të bëni melek, apo nuk ju ka ndalu nga pejma që mos të jeni të përgjithmon shumë. Pra, Allah ju ka thënë mëse ani pëjmën, se si të ani nuk vdisë nikur. Pra, modeli papdëgshmëris, pra, i përsosmëris njërijut, ishte instaluar të Ademi Alej Salatës Selam, dhe atëherë, Allahu të bare kjo e talën, në të regonë se si e u mashtru, Ademi Alej Salatës Selam dhe hangër pëjmën. Me qka i mashtroj? E para. Me modelin me lek i cilje pagabim. Pra, shëtoni qka ju fa? Ademi s'zban më ngur pëimën. Ademi dinte teoritikisht se zban më ngur pëimën. Çi që dinte ademi, Allahu ka thonë zban më ngur. Por Allahu e kishte instaluar Ademin Alayhi Salatu Wassalam se gjithmonë njeriu do të ketë një shtytës, një nxitës që të jetë më i mirë. Kur nuk ngopet, çka m'vend dihet atë. E paraisht mos bëni me lekë dhe e dyta nevoja për tu pluçur, pra mos me vdekë, ngase vdekja është nukson luk. Ande Allahu Tebareke ve Teala kur e ka përmendë postë smorineve çka ka thon nuk vdes subhanahu ve taala ndoqësh me rëndësitë e ndëruar vëzhat se njeriu që nga krijimi i ti tij është i formuar çë të ket model dy pika mohoni më Allahu i jera ka përmendur në Kur'an edhe shumë edhe ajë të tjera nga Kur'ani që argumentojnë se njeriu nuk ndërtohet dhe nuk plocohet me informata por plocohet me model ç'i do ta shohim me lejen e Zotit subhanahu ve taala e para një model i cili është më i lartë se ti. Në këtë rast te ademi ishte Meleku dhe një tjetër, cila ishte pavdekshmëria. Por i tha si të haj shpemën s'dhe skurr. Kta e kozunëri. Për shemund Jezusi sot thonë nëse na ndjekni neve, nëse vini me neve, do të jeni të lumtur, do të keni pasuri, do të keni kapital, do të keni keni jetë komode janë të tërhecët, të e kështu me radh. Këto janë ato tërhecset, ato që çojnë njeriu me ishku pas, një ideologji, një kulturë, një civilizimi. Ekstumera Sa i përket në Kur'an, lezer Allah u gjelera ka përmend shumë vende E ne kemi zhjetë disa nga se djetarë Kanë shkut libra nevoja E urnekut në islam Dhe kretë që ka do t'i morrim Pra këtu du të tërheci një, një vij Kretë imam që ka do t'i përmend Imam Maliku Imam Ahmedi Ata ibn Ebirabah Amir ibn Abdillah e temimi Ekstumera, Raja ibn Hajwa Djetarë të mdoj të imamave Fudhel ibn Ejad Abdullajnë më bubarak, termet mdoja, të shiroj që të vendosë një vëmendjen të modeli. Njani për imameve mundët me pas ma pak elmë se tjetëri. Supozojmë, Shafiju ka ditë një që ka ditë Maliku. Shafiju ka pas mundësi me zotnu një elmë që ka zotnu Ahmedi dhe e kundër ta. Por cila është përbash të e tyre? Kejt janë imama, krejt në djekën. Andaj Allahu të bare kjo e tala, imamat e muslimanve në kryim e pengamberin ton, sallallahu a sellem, nuk e vani vetë informacioni, ma dje pengamberin jon, sallallahu a sellem, nuk din të shkrim dhe ledzim. Dhe kjo nuk ishte pengesja i tjetë imam njërzimin, ale i salatu, u e selam. Fjellemi që në dërrua vezër, Allahu u gjellaj ka përmen shumë, a neve do të i përmeni disa se të kemi mundësi, që kur të i përmeni një ulemat, imamat, nuk është qëllimi mi përmeni kitë, historitë e Imamave se çka mund të nisi një ligjërat me përfshie kritikimimi. Pra, harta e dersave tona do të jetë kështu. Doa përmendim disa prej Imamave. Pjesa e parë djetë skenë nga jetëa e ligjëratës jetë skena nga jeta e tij. Pra, ngjarje tregime si do të çtaojmë nga jeta e tij dhe do të ndalemi te pikat më tranzishme të, të jetës së Imamave duke e zhvesh pjesën ku o modelkë. Ku e ka ndjekur njerëz si për shembull Hasan al-Basri? Pse imam shafiju nësë mund të arronon istoria? Pse bo anifë nësë mund të arronon istoria? Sa o le ma o vinë pas dhe prapa ta jesi në modelt njërzimin? Sa imam më gjigantë sa ata në aspekt informativ kushtimisht, thanë janë më të fuqishëm, por se prap njërzitë tojnë që ka thanë i than than më Mahmedi, që ka thanë shafiju, që ka thanë Maliku, e kështu më radhë, nga salohu gjë i ka po imam, i ka po imam. فضى الله تبارك وتعالى سورة الأحزاب آيات النزل تنية فضى الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم فضى الله, الله تبارك وتعالى فرتيت يو كنباس ن رسول تدرقوا لنا الله أسوة كيف تقول لنا أسوة؟ Kur njërën e nëgjerë para dhe t'i ishkom pasati, kjo është usë. Pra, gjëzë skemë, kur dikush ka dojë për para dhe ki imiton këta, mundohet me imitu, që do t'a përmenim nga se modeli me ndjek një imam, me dash një imam, nuk do më thanë se si ti bansh si aj, po ti o plotso është duke ndjek, ka ta prap ti jetë më imangët se aj. Thëtë Allah u gjilora, vërtet në pingamber në Allah, ale i salatu selam, Ju ke një pas modelin, irnekun, shembolin, më të mirë, a.s. Mirë pa Allah u gjitha këto e ka kushëzue. Lime në kërë në jërgjullah, për atë njeri i cili shpreson me mritë Allah. Për për nga mirë a.s. nuk, nuk uh, banë për shtipë njëri i cili do në me e të dunjohë, si banë për shtipëje. Por që njëri i cili është i dhantë pas kapitalit, i dhantë pas ca i dunjohë i dhan pas zinajs, Allahu na rubh harameve. I dhan pas muzikës, Allahu na rubh. Dhe ti i thu shiko pejgamberi Alayhi Salatu Salam u është modeli më i mirë. Nuk i van përshtypje. Pse nuk i van përshtypje? Li men kana yarzullah. Se s'e shpeson Allahu. Dhe vëshim u shpesh njerëz thojnë, po ja plot njerëz nuk e ndjeqin Muhameditin S.A.W. Never nuk e moh thmik këto. Pejgamberi Allahu e ka pëlqeu me nikush. Ai është model për ata që do me u pëlqeu, ai që do me u pëlqeu, nuk ka model. Për shembull Ne e mund të amorë me një shkollë. I plotësën standart me nëzirë një nëzantës shumë kualitet, shumë cilësorë. Dhe ven janë i thotë, po ja, na i dim, një minë nëzantësa, asë janë i s'ka dalë. Qarë thejemi? S'ka ndashtë me mëri. S'ka në pas kapacitet me mëri. S'ka ndashtë me mësu. Kjo nuk rënën standartën e shkollës. Apo, andaj Muhammeden së sëllëm, Allahu qëve ka po modelën matë mirë. Allahu të bare kjo të la ka k qëmo. Sa për njerëz për shembun, Ebuanifja, Ahmedi, Maliku, Shafiu, Sufjani, Mutrimia, s'qom pejtaj. Pse? Se nuk nuk është, domthonë, ë ir renditur dhe nuk e ka vendosur veten se ta ndjekë modelin që ai me të cilin cilsohet. Qëmoin nuk e do ilmin, nuk e do takvallokun, nuk e do zuhdin, nuk e do edukatën. S'mund të mëkon Imam Muhamedi model për ta. Nuk e do hesticun për shembun. S'mund të më ndjekaj. Zduron me ndjekata. Andesh ka dhote Allahu qëllu ala Wal johmël akhir Dhe Muhammed e samë është model Por ata i cili e do në akhirejtin Dhe isha përshimu njerëz të të zetë nuk e do në akhirejtin Abo nuk e shpesojnë akhirejtin Muhammed sëmë ju ban problem Ju banë dhe se Kjo është i formu më Për të ndjek nga njerë i cili do në me shkutë Allahu E do në akhirejtin Do në gjennetin O përshimu një anë i cili thot Vetëm kjo du një anë Qishë dhe ta kupton ki apo punon veç kjo jet apo punon veç për këtjet ç'i do ta kupton ai kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e tër xairi është Allahu ç'i do ta kupton ai se neven ke dyjon nuk kemi har për muqnaç ç'i do ta kupton zot e kupton hiç madje do ta keç kupton qollahu te barekehu teala wa dhakara allah katira dha allah jela k apo mohammed sa model imam irnak shembo por dha i tila formen allah shbash A i që dhe se përmenë Allahu në gjellohala shpesh, së mundë me ndjekë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, dhe se s'ko të katë, anë do kjo është ajeti parë, dhe sinë Allahu të barek e o të ala këtu vezër, ka shumësimi tani, neve nuk e kemi qështën e tefsidi, po e kemi disa ajete, dhe se e vendosin pah, e bojnë bosht, se imamat e muslimanve janë modeli mëj lartë i mundëshëm i njërzve, dhe se të kanë egzistu në këtë jetë. Neve kimi përmend shumë nga skenat e pejgamberëve, skenat e pejgamberit SAW dhe skena e sahabeve. Ne e pa për shemb Omr Khatabe, çfarë modeli i lart i drejtësisë, saqë edhe krishterët dhe yhudit e kanë mbranur se ky njeriu është model, modeli drejtësisë madje sot në kohën bashkohore. Ka krishter të cilët thonë, "Neve e kërkojm hukmin e Omr Khatabe." Ne nuk kemi të kënasme hukmin e njerëzve të tjerë, dashë kan qenë model, ai nuk e ka thën fjalë vetëm da përshimë ka për jehudive dhe krishterve sot në Evropë e në për dunja kër janë pytë pëse e ki pranu islamin ka thonë vishë për një fakt pëse pra, e ki pranu islamin vishë për një fakt ka thonë kështu, thonë plët për të të në nuk mundet ka që shumë musulmu në diqka e me qëndru ka thonë dhe une e këmë gjejt se atë shumë sulmovët islami mu kam batil motik ishra motik ishra pa allahu gjelare ka vendos atë shumë armiq Nuk është këtu nuk ka normal. Muavesat at shumë për shembun luftohet feja e tij, ai prapë çndron. E thuon të ndunjoan Muhammedur Resulullah, që nuk ka normal. Pra me me u pik në dunja në njëri çka i bën? Shembë, është shembë, por Allahu xhelaj ka bërë nak ti në xhirzim. Në surën el-Mumtahinah, Allahu te baraka ve taala na tregom për Ibrahimin alayhi salatu salam. Faq Allahu xhelu ala, "Qad kanat lakum uswatun, hasanatun fi ibraheema wal lezina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'a un minkum vamimma ta'budun min duun illa kafarna bikum vabada bainakum bainana vabainakum al-adawatu wal-baghda'u abadan hatta tukminu billahi wahdahu darna funta ayet suhra al-mumtahina ayeti peis qalallahu jellewo ala qalallahu tabarak he niti shayn bu Vërtet ju keni pas Shembulin më të mirë Të Ibrahimi Alej salatu selam Dhe ata të sëtë kanë qenë me Ibrahimi Që më neve përmenëm në, në tefsir Se haqeri o shembul Për njërzimin Madhja Allahu gjellëvala për me vërtetu Që haqeri o shembul për njërzimin Që që ka vërtetu? E ka bo vrapimin e haqerit Prej në saffa dhe mërra Shart haqit Ma nartë qka mundet mu kanë mandalë kërë Allah ju që dhëtë s'ka haqë pashku në safa dhe mërëva haqjeri o një gruë jetisht ropërresh e, e ka mor Ibrahim po, e sallatë u sallam përshka këse o konë me Ibrahim e sallatë u sallam Allah e ka po model a ka po shkollë, ka po universitet ka, doktoratur, ka po doktoraturë, s'ka po po ti sot në haqë mësme po safa dhe mërëva s'ka po motë, s'ki haqë mësme po në ombre, safa dhe mërëva s'ki haqë nda ishe do vej pra njërzve, ndoshta, A dhoj ka po model, që ka dhëtë Allahu Gjelluala? Vëllëdhin mëa. Dhe ata që ka në thonë me Ibrahim njën model. Shikoni, që dhëtë Allahu Gjelluala? Idhqalu li qaumihim, kuri than popullit të, të, të, të, të, të tëre, in bura e un minkum, ne imit të pastër prej fejtë juve. Prej juve. Mirë po këtu djetarë thonë, apo me shejhu Sulamtimi e bqaimë juzi Imam Dhaibi u ngazhir këtë detajin e kampament se Allahu xhallala e ka mësuaj Ibrahimin ka thon një herë ndaui prej modelit njerëri i dhujtor pastaj ndaui prej dhujtarisë po shko, shemb shko, shikoni me vëmendje ai se Allahu xhallala kur i than popullit të tyre të ne jemi të distancuar prej juve pastaj prej asaj që i adhuroni përveç Allahu xhallal xjalalu pse kjo po pse Ibrahimin nuk i tha kështu Nëse mërë minatë në tori, cëla ma e madhe? A shirë ku? A mushri ku? Shirë ku? Shirë, dë mund. Ti përkacosh Allah ortaq, është ma e madhe se sa një mushrik. Apo, pra ti thuj se Allah i ka, ka ortaq, në gjajshën si aj, është shumë me heran, ma djekitë për nga mërtë kanar me rënu që ta. Por Allah u gjela i të Ibrahim i të Alehi s.a. Nihar distancojë për të në, pëse... Nga se ti nësë ndashpi modelit ki mundadhe për idhullit atina, ama ka mundësi nësë ndashpi idhullit ati, ama njerën e pranon, apo e kinë dytën, gradualisht si mësë ndashpi modelit ka mundësi, ishkën pas një ditë për ditëve ditëve. Ando që ka Allahu të bare kjo e tala, në mënyrë të prerë, të qartë, dhe në rënditja në Kur'an nuk është rassyshme. Fëtë Allahu gjele gjele luhu, inna bura e un minkum, vë mimma të abudum. Në në mo në ndomini al piyuva për, për njerëzve modele pastaj për asojtë të të, të asojtë sinonjo e adhuron dhe derin fonda ayetin gjithashtu Allahu xhele xelaluhu në surën Sad e ka përmend Daudin alayhis salatu selam dhe kur e ka përmend Daudin alayhis salatu selam nuk e ka përmend pra pra kjo është premisa që ta kuptoni ayetin Allahu xhell nuk e ka përmendë arilmin e Daudit Për ka e ka përmin një modelin Dhe kjo në Kur'an në vezër do të vjene do të shumë me gjumë ajeti Thodë Allahu te bareke vë talë në surën Sad, ajeti 17 dherën e vazhdim Thodë Allahu gjellu ala Isbir ala ma jakulune Wadhkur abdhëna Dawud Thodë Allahu gjellu ala Për nga mberi tonë sallallahu a sellem Bëndurim Ndaj fjallëve qka po të thonë Bëndurim Shëgër në vezër, mi thonë dikujt bëndurim Osh në letë Bëndurim Por Allahu dhe lavda, nuk i thot pejgamberin sa mbën durim, ta ia ja prezantoni model çish me durim. Çikoj, thot bën durim nga ajo çka po ta thon për fjalvët këqija dhe të hidhura. Et tysh wa zkur abdana Dauda. Kujtoi e Robin ton Davidit. Andaj çikon pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Ishon preskenave, ne kemi përmend, do ja azojm pak shkurtimisht. Sa prej skenave kur lëndohej, përdhosej, shahoj Që ka thonë të, Rahim Allahu Musa. No, Min er i erë diltë të një model, i cili jo konë praktikë në sabër. Allah e më shiroftë musën, shumë e ka rënua ta. Ka mujtë me thanu në e di shka sabëri, s'kam nevojnë me, mërë, me kujtu musën. Jo, kujtimi i musës, që ka mbanë muë e më sabërli. Andë Allah u gjela shpesh në Kurantë të i përmemi ajetet, i thotë për nësëm, ndjek i këta. Pse ka nevoj për nësëm, ndjek i këta nga se modeli është axilar të kënjëri ju, me pas një imam, një dikant që tithu, si ki ka më ba, Allahu Gjellal e ka ba shumë të, të shpërndar në Kur'an. Thetë Allahu Gjellal e luhu, përkujtojët Robin Ton Davudin, i cili ka qenë dhe l-ejdi, innehu e wab, ka qenë i fuqishim, ka punu me dorët e veta, a.s. dhe ka qenë shumë i penduar, të Allahu të bare kjo e tala, inne se kërën e l-gjivele me ahu, ha, në shërbimin atina ju <imit> se bihne bil ashi ju al ishrak ata banin të spih bash me Davudin kodrat ka pos mundësin Davudin a.s. me dëgju se si, si banjë të spih Allahot bar e barë këta a mundi me param në vëzër, kjo të qka i bje? param në heve në Allahot me në mundësu kodrat që shi shprejnë madhrim Allahot gjellu ala ki model imam, i trupit mam qka kish lanë gjurën të ti kjo, kjo kodrë i thot Allahot të spi, të kushije Allah u gjithë shpeshe përmen të spi unë e qire dhe tokës o njërës, këj model mëjë matë pi pan shembo, pi pan adurim Allah po juve, anë në shiko Allah u të bare këta që ka tatë, wa tajra, mahshuraten kullu, lehu, e wab dhe e kemi shpërnda, shpendët bashk me Davudin kanë ba të spi Allah u të bare kjo e teala wa shedede na mulke dhe e kemi furcu, po shtetine kuina, Davudin a.s. pa në shikoni Dhe wa ataynahu alhikma ve i kemi dhënë aty hikmetin u fasl alkhitab ve i kemi dhënë mundsin e shprehjes tort dietorku kan dawn kjo modeli kjo shembull kjo rneku e ka parapri allahut e davidit alayhi salatu selam hikmetin para shpalljes allahut jë ra thot ja kemi dhënë shpalljen me ditmë fol min po nuk i ka përmen këta njerë ka përmen Hikmeti, çka hikmeti? Ka thon Abdullah ibn Abbas, Hasan al-Basriu. Dhe dietar më von, kanë thon hikmeti është me çën harmoninë, kreç çka thue, me këtata çka e bën. Ëndër disa pia arabve dietër, kur e kanë pranuar Islamin, dhe kur i kanë dhënë kabile të moja, pse e kanë pranuar Islamin? Pse, pranu Islamin? pse pranu Islamin? e kanë pranuar Islamin? Çka ka pulçitë e Muhamedit s.a.s.l. Ka thon se këtç ka thojë ke e bajkë. Çkohëz gjoshëmë më. Unë zburshimu thot njerëzit sot flasin apo t'jap këshilla mua ndaq i thot Muhammed Kutbi sot kamë tonelata këshilla po prap umeti vuan vuan nga diçka tjetër andaj për shembull arab janë von shumë siç e thënë po pse pe ndjek se ki keç çka do thot pe ban keç çka do thot pe ban atë kjo mund katër heç nëse njerëzit flasin nëse bajnë mirë po më thon edhe më bë po serioz nuk mundot ki më konj njëri thjesht andaj që Allahu te barë kë do thot ne Davidit i dha hikmetin çka hikmeti kam këto komentatorët çka ka thënë ka bën. Amë mos haroj, ata nuk e thojnë po nëse e bën. Sekoja thonë unë e tham, nëse ajë bën më mot, jo ajë e kshit, o e baj çot ose tha meç. Andaj kjo është ajo që më ka përmendur Allahu te bareke وتعالى. Gjithashtu në surën En-Nisa, Allahu te bareke وتعالى, në surën Kasa, Allahu جل جلاله nahetin 14 e përmend Musa alayhisallatu selam. Shikoj për çdo pejgamberi. Mo nëm, nëse jemi në muhin e Kur'anit Nëse lexojm Kur'anin duhet patjetër njëri me çka thon Abdullah ibn Mas'ud nëse doni me kuptuar Kur'anin, domthonë shushitme. Ç alamova me shushit? Ka thon Shejkhul Islamuddin me bëu pyetje. Pse e përmendni çfarë para kësaj? Pse e përmendni çfarë para kësaj? Pse këtë ajë lidhet me këtë ajë? Kjo çel çel drejtatë të kuptimit të së nën vetëm Allahu te barekehu ve taala i ditë. Tadh Allahu te barekehu ve taala suren Al-Qasas ajeti 14. Wa lamma balagha ashdahu wastawa ataynahu hukman wa ilman wakadhalika najil muhsinin kula permain allah jalla musa alayhi salatu wasalam musa gjëza e më e madhe që ka zbritur është tevrati apo është tevrati por librat e moha që kanë tevrati injili zeburi dhe kurani të cilë është mheymin mbi gjitha po tevrati është sini më i madh që ka dhënë allah te bare ketu ala Mirë pa Allahu gjitha kërë ja përmenit të vratin, apo ilmin, shpallin. Pra, nëse ta kupte ma jetin. A ka ma thëma dhe di shka se me të folë Allahu? Shka me thëma? Allahu me folë me tyje. Allahu gjitha thotë, Wa kellem Allahu Musa te klime. Allahu i ka folë Musës me të folë me drejtë për drejtë. Drejtë për drejtë. Khilafel il gjehmije. Ndryshe, dhe mënë, komplet ndryshe që shtojnë gjehmijitë se nuk i ka folë drejtë për drejtë allahu i ka thua dhët për dhët musaj të ale i salasam me zanë e ka një musaj ale i salasam mirë po me gjithë këtë madhështi allahu kër ja përmenin e begatin e ndroj dhenin qëka thëtë allahu të bare kjo e teala kër musaj u rriti madh dhe u bo buri madh qëka thëtë allahu gjitha ne i dham hukm qëka dhëndon dhjetar hukm qëka thante e bante kënë ku e rasishme qëka thante e bante u ilme mësani adhan ilme Realisht, tilla është më përpara. Për më bota çka e thua, dushmedit. Por Allahu gjallë çka thot, Musa ishte model. Musa ishte i rreg imami njerëzve. Ai çka thonte bante. S'ka zmunet mendon diçka, ai më thon, e pastaj më thon banëjonun, unë nuk e bash çka thon njerzit. Ngoje hoxhën çka thot, mos e kish çka ban. Ishte kollë me zot. Smurd me çndruq kjo. Njerzit duhet më e pa, çish më e bë. Çish më zbatuar. Mo, kallzomani, moni portretizuanë figurative si doqet më në mufal, si doqet unë me ezbatufen Allahu te bareke vetala. Andeti Allahu Jalla, kështoj ç problem bamirsit. Ço mon bamirsit? Ata se ezbatojn at çka e thon. Kjo është ajo që sin e ka përmendur Allahu te bareke vetala në kontekstin e Musa i te saleh. Në kontekstin e pejgamberit ton se selam ka shumë ajete. Ajeti në surën En-Nisa është ajeti më prerës se pa model, pa shembo, pa ernek, pa imam, s'ka njerëzit mundësime zba të fejmë. Kur? Dhe këta bëshohën, më ditët dhe sotit, shumë më qarë, me këtë ndodhjitës nëtë pëndodhjit. Shikonë në surën Nisa, ajetit 65, tëtë Allahu të bareke vë teala, fe la wa rabbike la juqeminun, hatta ju hakimuke fi ma shëgjera bejnahum. tëtë Allahu gjelë gjelalu hu, jo pashë e zotin tanë, subhanë Allah, djetarën kanë dhë Këja jetë argumenton, me gjitha ato nësimet e tjere së e kanë vendin e vetë, këta jetë argumenton për Irnejkun, imamin, dhe dhe Allah u të bare kjojtale, pas shazotin tanë, asku shpitinë s'ka besue, s'ka besue, me iman të pranushëm, deri sa mës të marrin ty për model të zbatimit, ju hakimuke, qëka do më thanë, qëka të bajshti, unë e baj, qëka të të të ujshti, unë e zbatoj, por ata që zvin tin mas vallallait allah betoran vetveten time s'kan besuar derisa ta mori model Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ku me mor model fima shajara bainhum kurt kan konflikt kurt kan telashe kurt kan probleme çdo problem jeri u shkajko nëse nuk kem thot çka ka thon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ki ka defekt në mundën e tina qase njerzit çdo herë që si kanë problem a do ti kujt mi azhjit ata oks e gimi don babës o nanës O babgji i shit, o të marrit mahalles, e kështu me radh njerëz që ka i kan. Po ti patjetër ke me vetë dika, ose kimi thon vetu në e drejtë kët punë. Ke këto modele, Allahu i dha atë rizik, nëse ti nuk e ke tandë Muhamedi s.a.s.l. Pse? Nësë në shënak ta ke me bë model. Shumë ti thot unë e di kët punë. Thot unë jam plan ku i di këto punë, jo. Muhamedi s.a.s.l. i zëri kët punë. Pse? Sepse Allah e ka bën model. Këto janë modele i drejtësisë dhe i procesmorisë se njerëzëve. Ando të të allohu të bare kjo e tjala, pas shazotin të anë atas kanë besu dhe e risa. Ty të marrin model të veprës dhe të fjallët dhe selat të i thua. Gjithashtu në surën nëhlë, da jetin 43 dhe 44. Shikallat o gjithasht ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kan problem kujt më sku pas nuk ju mungon informata andaj ibn qaim al-juzi i me thot informatat ulemat e par i merrshin në vitet pakta mirë po ndërtimin edukativ formimin e tërëbijës ju zgjat të shum çka thotim al-maliku rahimuhullah tat mod vite jam ndrej si model dy vjet e ka marr elmin thonë mbona Për të imam malikës dhe të dha shopinat nësa e kemi në plan për me folë për imam malikët. Imam malikët dhe ezer, shemull, kure kanë pa njërzit, janë tutë me folë. Harul Rashidin ja kanë ullë në dy gjuj, imam malikët. Djemë të ti kanë ikpë imam malikët. Kërë kërë i kanë vetë, pse ikpë imam malikët, ka thonë zdi i tutë në këti njeri, kuptimin në e respekti. Nësë ato khalifi janë më më thonë, nga se Allah u gjë ja ka sh Respekt dhe uh, madhërim për ta, kush e ka dhënë këta? Ka më formim të ç'e kanë marrë në në gjunët dhe i në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në surën Nahl Allahu Juallahu këta e thiton se si, uh, rëndësitë mëdha të formimit nëpërmjet irnekut dhe imamit, Allahu Juallahu, wa ma arsalnaka min qablika illa rijala. Nuk kemi dërguar para ty o Muhammed alayhi salatu wasalam pos burra Nuhi i lejnë. Ju kemi shpalë, shpalje. Aja bëreni? Burra, ju kemi shpalë, shpalje. Nuk tha Allahu gjela, kemi shpalë, shpalje, pastaj kemi në që burra. Jo, kemi që burra, modele, burra, pastaj i kemi frimzu ata. I kemi frimzu me fjallën Allahun të bareke. Vëtala. Thodë Allahu gjelë u ala, Feselu ehle dhikri, in kuntum la ta'lemun, përrit një ata qka di nësë se dini, përrit një ka pasë gjithmonë, Pejgamberi dëmër në revës, Te Allahu xhelalu ala me binatat dhe Zburr, kimi dërgoa pejgamber me fakte dhe argumente të qarta. Zburr dhë do të mund diçka që ndohat. Os mund të më si? thonë njëri kur t'i ka xhyallahu në rreth pejgamberit faktin, os mund të të marr vesh më. Çka mundi? Te Allahu xhelalu ala wa anzalna ilayka adh-dhikr. Këta kimi zëviti Kur'anin te Muhammed aleyhi salatu selam, kur shfarasje, sh. çka? Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh letubejjjnë linnasi manuz zile i lejhjnë i bon qëjjnë el gjëzike e ka shuyt një li për 4 volime 4 volime për me shpegujtë këtë jetë kitë rë a i shpegun shumë në sejle ideja me shpegujtë këtë jetë c'le është ajo? letubejjjnë linnasi manuz zile i lejhjnë tëtë Allah u gjële të kënë mizbrit ti i Kur'anin që ti të a shpegujtë njerëzë Ti t'u ashtë pjegosh njëzëve, pëse ti t'u ashtë pjegosh njëzëve, përshimu, sot dhë dhë dhë dhë dhë dhë shumë bre ideologjive, laike, liberale, apo, adhësë dhë thirin, le gjimi i hapt, Ma më së më kofizoti mu me sahabët, më së më kofizoti mu me ulemah, më së më kofizoti mu ajetët në përmjet Ebu Hanifës, Ahmedit, Malikut, Ebu Bekrit, Eomerit, e kështu më ro, pa më së më kofizoti mu në e vetër le gjoj, Kjo bëzër vindesh, drejt për drejt me këta jetë, s'ka dhëtë Allahu Gjellu Ale. Ta kemi zbërit ti i Kur'anin o Muhammed, a.s. që ti t'u ashpjegojsh ata qëka u ka zbita të tëre. Mirë nëse dhëtë dikush, po Kur'ani asë mirë të vazhveta. Kur'ani në është i qarë më të veti, po Kur'ani nëse dhëtë dikush, e që zbëtovët ki, mës me qenë Muhammedi së sellem, s'ka mundësi mu di që zbëtovët që ka ta për nga mërë i sësëllëm, se sallu ke mara e i të muni, u salli, falnu, qishë për më shifë një muë të falë. A ka mujtë edhe nësëm me thani, a di shka mërë në lexën e Kurani dhe falnu? Jo, jo, sallu, qiko, kjo shumë më madhë, sallu ke mara e i të muni, a në përshimë njërëzit kretë me dhej, për qishë kanë ardhë, njërën e dhëtë, unë e pashë të fal Ebu Ureira po tercell te pejgamberin ton sa zë lëndë çishfalet dhe thon ja rasulullah ti para seminis Fatihan ti thu diçka. Do ze këçka është? Se Ebu Ureira nuk tha as diçka. E shikoi na pe përgjithësi jo. I shikonte timtat. Tha ja rasulullah, unë e shoh se ti para seminis Fatihan ti thu diçka. E dhuni do dhe ja ka thë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të çfarë që mendon do ze? Se Ebu Ureira sahabët e, e, e po tercellnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çka ato bë. Do shpash edhe bësh diçka pse e bën këtë? Ai nuk e van terrorist. Çhatat pyetnin e pejon sa ti kallzoje se kjo model që ju duhet më kon. Kjo punë. Andaj çka dat Allahu te bareke ve ta. Ta kemi zërit te Kur'anin e Muhamedit alayhi salatu selam. Li tubayina. Ti thua sharos. Ana dietar kan për rregull. Kush e shpjegon Kur'anin? Jo hi në hijen e irnekut pejgamberis a selam, ai e ka shpjegou egon e vet në përmetik vesilës e kam marr Kur'anin. Nësa Kur'anin çka Allahu muradi Allahut, cilimi Allahut ku është ajo që e ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Imam Shafiui ka thënë fjalë shumë të mëdha, shumë të mëdha, që ka thënë Sheikhul Samdijio, "Inna hakkelimatu azima", që fjalë shumë të mëdha, ka thënë Imam Shafiui, ka thënë, "Nëse dikujt nga pismishmanëve i përzihet në mesele, kniajet një hadi." Ka thënë, "Shpëtimi është me thon këtu." amëntu bihadihil aje për shumë më nëjajet s'pe ditë bashkësak qëka është ka dojnë më më shëfi u thuj kështu une i besoj këti ajetis e pjallah i besoj edhe këti adhidhis është pjallahut alamuradi الله u alamuradi Rasulillah që ka dash me than Allah me këtë ajet dhe që ka dash me than Rasuli me këtë ajet nëse ti të përzijet që ka thu unë i besoj ajetit që ka bashkë me than Allah nëse ti të përzijet O shikova zata skandalit modelit. S'kamund më dona diçka. Un jam intelekt, jam gjenii, hu një orë vista, unë poezinë, unë jam Arap. Unë më vetëm e kuptua. Po jo, ka thon Muradilla. Çfarë do më thon Allah? Se ti mundesh më leju s'a dush. Po do s'ka dosh më don çada. Ti mundesh më don kjo ngërthehet ngjuh, kjo mundet e bar xhua. Po s'ka dosh më don Allah gjë çada. A do bëshim ti kur fol me dikan? Çka e ke për çollim? Mi thon fjala jote nën kupton kështu apo çka ti dosh më thon? Jo, unë Për dëshmë, thonë, Allahu te bareke u dha çka thot, neita që më zbriti Kur'ani në Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem për çfarë? Që ti dua shpjegosh atëra. Kjo është vëizat sa i përket Ernajkut. Tot Allahu te bareke u tan Hud. Tot Allahu te bareke u tala ajë 61, wa ila Thamud akhahum Salihan, qala ya qaumi u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayra. Te Allahu jallahu ala dhe Thamudit i ia dërguam vllahun e tyre. Pse vlahun e tëre, që tjetë ërnek. Salihun, salihun. Kale ja qaumi, u tha popullet e vetë, o popullet e jem, adhurone vetëm Allahun, me përkushtim, nuk keni zoti që një mëriton të adhurot për veçatina. Që që të leo para prikë të lezër? Salihun, para, o abudullah. Në ka mujtë, ujt, adho u gjitha në kudrejtën e vetë, nuk nuk nuk lejtër, aloh, që ka mujtë? Më në të me qunë lejtër, adho, që ka zbitë Musait a.s. Në lezën e jo, lezën O po, Abdullah, malakun min la ilai gair. Jo, e çon Salihun. Salit thuju ti. Pse Salit thuju ti? Që ti të ke argument, ti shzbatohet kjo dhe nëse ata nuk ngojnë apo thonë nuk zbatohet kjo, ti argument se zbatohet, se ti e ke zbatuar. Allahu pejgamberi i ka përmendur në shumë kontekste, një prej konteksteve që ai ka përmend, ka thënë mubashirin wa munzirin. Për gëzues dhe qortuës. Po çfarë arti je? që njesmë sti thoin Allahut ditën e gjykimit o Zot po çysha çyha dashh çka kët a biha pejgamber çu sto dashh modeli pejgamber yrnëku pejgamber është edhe kundër argument për njerëzit që as nuk e ngojn Allahu te bareke ve tala gjithashtu ka edhe në shumë ajete në surën Ali Imran shkollez sura Ali Imran Allahu xhelaluhu sa më dëm këta ajete e shohim se paimam pa yrnëk Për e ditë që shka më ndu sahabëja që shka vëpru sahabëja që shka vëpru imamën Surë është kur me e këptu Qur'an inë Allahu Jelal dhe fejnë Allahu Tebareke vë Teala Surë Ali Imran ajetin një që ne pëzëtë të na të të të Allahu Jelal Fe bima rahmetin minë Allahi limte lehum të të Allahu Jelal me rahmetin Allah me rahmetin Allah që i bje se modeli dhe shimbëltirë është rahmet i Allahu Tebareke vë Teala me rahmetin Allahut të jo Muh u bënë e i butë me ta. Walau kun të fadhan ghali dhe lë qalbi, lënfadhu min haulik. E si kur të ishe ti, i vrajt, me zemër të fort, do të iknin pëjtëje. Mi po ajeti ka orë, lënfadhu min haulik. Që do më tonë lënfadhu min haulik? Zdo të rrinin në gat me të morë model. Që këllë allo gjële thotë, si kur ti të ishe i vrajt, me ta, i ngurë, si e model i për shtatë shënë për mundjek thëdë Allahu Gjelluala mm -hmm. fa'fu anëhum fali ata was të gëfillehum kërko fali për ata washawirhum fil emri dhe konsultojum e ta ku ka hapsi di më konsultuwe në qështjët e kështjët e kështjët u njajë këra jenë nëzër që që kanë shpiku djetar ka thamë parën në nëzër a ka më të lartë se Kur'ani a ka më të lartë se Kur'ani s'ka më të lartë se Kur'ani Kur'ani me gjithë këtë madhështi, subhanë Allah, me gjithë këtë madhështi, Allah o thotë, nuk do t'ju banë përshtipje njerëzë, nëse ti vashë kundër modeli këti Kur'anit. Kjo shumë për të ndalë. Thëllë Allahu gjithë, me rahmetin Allah o t'je bëjë i butë. Si kur më stisht e i butë, si kur më stisht e shembu, Kur'ani me ketë këtë madhështi, s'ju banë dobi njerëzë, s'ju banë përshtipje njerëzë, që ka thotë njerëzë? Ajo që do të bëjnë njerëzit u ka lanë për tipin e Muhamedit sa selam. Atë shumë sahabët e ngonin pejgamberin sa selam nuk lëvist askush. Thonë sahabët ka shumë plumbi më ardh, zog më ardh më nejt me kokat të tjera. Të Pse duke ndjek pejgamberin ton sallallahu alayhi wasallam. Andaj çikalojë lavala atë shumë prun i punën e Imam Llukut. Ç ti shembull sa tha Kur'ani është shumë i madh. Pejgamberi Lluku është shumë i madh. Por ti O Muhamedi Mos fol me portier, mos fol me portier tar hoxh, davexhi thirs. Krejtën ndegzoon, nuk ban dobi, as ligjrata, as nasihati. Nëse ti vjen konflikt me fjalët e tua, nëse ti, po, pra, diçka thon diçka ban. Nëse ti ke më shumë këshilla se sa ata që kamunesh me me zbatuar praktikisht. Andaj njerëzojn, për shembull, mund të më thon, po këshilla e mirë, por nuk është e zbatuar. Çka ashtër thon, kjo shumë mirë, por nuk zbatohet. Ame ame desam shpër sahabë çka i thonte? Erdi një njeri te, er te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aya rasulullah du me branu islamin, në kohën e Mekës. Çka i tha pejgambër? Irji ila ehlik. Shko te populljot. Kur dëgjoj se jam bëj fort, hajde. Çka më thonë mi të amës? Morr ri këtu. A je musliman, rri këtu. Jo. Shko s'më po të mbrojtash. Tash më i më të thon diçka pos më të dal zot. Ata po ishin Abdullah ibn Saudi tha ya rasulullah, a ti shkoj të lexoj Kur'an midis çave. Qëka i të apë mësammë? O, mesot, i dopë tije, ato janë të forë, munën të lashë me nëzirë. Po, kam qëtë? No, shko për pe mësammë, këshila e me jo. Ti, po, pëtalanë në vëlletin tanë. Shkoj, le gjëjë kurangë, së kurë rahmanë, dhe, ndohëdi qëka ndohëdi. E shtritën për toke dhe rrafën. Qëka i të apë mësammë? A, nuk të thashtë se je i e i dopë? Të vallaj, ja rësullallah, nuk e ku m për e kënatësi që ja ulegjojshë a Koranin, e ju vikërinati. Andaj, pengamësam ishte model që të harmonizon, të banë barazë, sa më i me dhanë, sa më i me bajtë, sa më nëshme bajtë. Kitë të i harmonizon të pengamberi. Alehi salatu. Gua selam. Andajtë Allahu Gjele Gjele Aluhu. Si kur të ishe i vrashtë, kuptimin praktikë, kuptimin si personë, nuk ju banë për shtipë e njërëzve që ka thuë. Ata e këshyrin që ka më nëshme bajtë. A do ti përcjellin lëvizjet, a do ti përcjellin çdo uh, vepër që katia e bën. Gjenset ja përcjelleshin pejgamberit ton Sallallahu Alaihi dhe Sallam. Dhe gjithashtu Allahu xhali xhelalu duke fuqizue çështën uh, e modelit në Kur'an dhe në surën Tawba. Për shembull, disa njerëz thonë, s'oc ke nevojë nëpër model. Lejo ina mësoj në shkollomi dhe i di mësenë apo? Këto do të vjen ndesh shumë dhe andaj shumë kit ata njerëz. Monument. Krejt në botë në arabe, në botë në sotë, në është e njëta dhe zë vë vëzhtë të më reflektonë në njëta. Krejt në botë në arabe, që ka thëjnë, s'kena nevojë nga me mësu fejë në përmet sahabëve, imamëve. Krejt në fundë përfundojnë, në amazit e thotë është për ata që ka janë të prishtë. Unë s'jamë, falut ti, s'u në shkam nevojë. A gjërimi është për ata së të smunën me e frenu vetë, në e frenu A se ti çish ke më e kuptoi Kur'anin. Çish ke më e kuptua Kur'ani. Kur', Kur pejgamberin sesa se më sfalta natën. Dhe ka bën ibadet të natës, dhe buvëk rit të natës, dhe u merrit të natës. Le kanë bën punë, thojë edhe prap janë tut. Këçka argumenton. As komohet më dawn në zemrën e mirë. Unë e kuptoja më mesazhin, jo. Por Allahu te barekeute jo ala i bën i model. Tani shikon Kur'an, atë shumës i madh puna e modelit. Allahu për shembull i ka përmend Kur'an sahabët. Pleq governmen kamoj nëse po më kam u ndodhmë ses po më në mos më si përmend. Po pse i ka regjistruar un Kur'an derdit Këmetu më, më përmend çt jet kandar mat standard me çka mat ti? Po pa po çjetër kî diçka? No, jo çka psa e mirë, me çka e mat ti? Ka thonë shoku jot, ka thonë status, ki po de, kjo analist këto nuk shkojn pesh. Duhet me basi standarda, a e ka mendu që çtu pengon son? A e ka shikuar aja e ka përthekuan kët formë. Tha Allahu te bareke u tala në surën Toba, ajeti 100 wa s-sabikuna, al-awaluna min al-muhajirina wa ansar. Al Ata tëzat ishin të part në islam. Filon min janë model, të part, praktikirish kanë i par në islam, të part të kanë hi në islam, min al-muhajirina, primuhajirame, wa ansari, dhe tëzat janë ansar, wa allëzhinët tebauhum bi ihsanin, dhe ata të cilët i kanë ndjekë sahabët. Ka dhonë djetartë, disa bitëre, këta janë tabene. Se dikë kanë qëku pasë, shokve për nga mbërë i së sëllëm. Radhi Allahu anhum, wa radhu anë. Allahu është i knastë me ta. Dhe ata janë të knastë me Allahu të barekjo i taala. Pëse u përmemdhezë sahabia në Kur'an? Me eme ki përmeni se Allah ka përmeni bubekri në Kur'an. Ka përmeni bubekri. Ka përmeni sahabia me emër, zejdi, në Kur'an. Ka përmenë Allahu u Gjellivala gratë e pingamberi s.s. Si ka përmenë këto? Ka përmenë merjemen, gruinë e faraonit. Dhe në kontekst këri ka përmenë ka thanë darab Allahu me thëllën. Allahu e ka përmenë merjemen e rrek. Allahu e ka përmenë firaonit e rrek. Kjo a vinë rasisht? Gjerë rasisht. Për kjo të me thanë së Allahu u Gjellivala atës që ka e doshiron muzbatu e që një model. Qe që qështo? Ape, ape shifni? Këshënë në qëta, Pas ta edhe me të mungu diska për informatave, nuk o problematike. Në përshimë djetarët janë pajtu se kush i zbaton për shtjua të islamit. Anip se i mungon shumë gjarat të islamit në aspekt informativ. Ati i mjafton djekja për nga mberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj Allahu i përmendi këto njerës në Quran, për që fa? Që të argumenton se qështja e irneku, imamave. Andaj këti imamave zeshka do të i përmendi, neve do të mundohme edhe mundal, që ta shohemi se ata n Për shembull ma kur sodë për me Hazan al-Basriun Maliku, a është vetëm një informator për neve? Jo. Neve kur shemuneve kur ta përmendim Hazan al-Basriun, me një anë shko ç'i shafta natën. Çka mujt mu valt natën. Për shembull ne për neve Halid ibn Walid, ja është një informator? S'është informator. Umam Khattabi, a është një informator? Informat? Nuk oj një informator. Pse? S'është Së vend i çliruar për Umam Khattabi. Kur përmendet Amr ibn al-As, a është një informator? Jo o është komplet e gjipti, Amr ibn As, allohu gjelual i boni këta njërës, model të zbatimit praktik të feje sallohu të bareke, vëtjala, saj për këtë hadithit, dhe se kemi shumë hadithit, e vë do të përmene disa prej, prej tëre, për nga Meri sallat sallem, në shumë prej uh, hadithit dhe sahabët, kam përmene se, irneku është idomos dëshën Kur'an, por pat jetë për mu zbatu Kur'ani, është duë myrnak. Në njerëzit pa myrnak gjithmonë hutojnë. Prandaj pejgamberi sa selam ka thënë në shumë brej haditheve iktedu çdo përmend me shkoni pas filanit në këtë vepër. Shkoni pas filanit në këtë vepër. Pse tetja sa ka ditë, ka ditë. E pau pejgamberi sa do më bë, myrnak. Hadithin e parë çdo përmend, hadithin që ka nxjerrë Imam Muhamedi në mustehiden e tij na dhe ka saksuar që e kalban dhe shekh Arnavut rahimehum allah, thot an nga Aisha radhiyallahu anha që ardhë Hisham ibn Amir tëtë shkoba të Aisha radhiyallahu anha dhe i thashë ya umme lëmuëminin oj nana bësim të arve aqbirni bi khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi sallam i thashë nana së Aisha nana së bësim të arve Aisha radhiyallahu anha thashë oj nana bësim të arve shkoba të dhe kë umme lëmuëminin ojh modedh nukadhanoja Aisha ya umme lëmuëminin a mërë qimë dhe sahabët ya khalifëta rasulillahi Ebu Bekri në këthirë, oj, khalifja e pengamirit Allah. Ne edhim se Ebu Bekri të mi pasonë, Ebu Bekri është si shidhnuë. Mi pasonë omerit të omerë, si shidhnuë, bile ka thanë, o, unë jam omerë, mësë minë, nëni këto titullin mas. Mi po, sahabët janë i duku, a e ki titullin po? I imam, të apërmeni titullin. Se, se kur të apërmeni titullin, dhe ti je meritor për këtë titull, kur të folqë, unë në e nëndryshet marrë. Nëndryshet unë t O, kjo është punë ma e madhe Oj nane besimtarve Tregom për edukatën e pengamberit ton Sallallahu aleyhi sallam Shka Aisha, një fjali Vëllaj një fjali nuk e në zemë fletore këta Ushma e shkurtës një fjali e fletore Këta në Aisha, radiallahu anha Kene khullu kuhu el-Quran Ka qenë Cilja dhe edukatë e ti Kurani I përnë ka i me gjuzi e thotë Qëparë qëvabëja kjo? Fërgjëvabja këja, pra, aishën ju ka thaë, qëka të lezzonin në Kur'an e kini të zbatume të pengamberi sëselle? Pra, qëka lezzonin në Kur'an për teorive, prej informatave, prej fakteve, prej argumenteve, prej detyrave, prej ndalesave, krej të kini të zbatume të pengamberi sëselle? Andaj, nësë do një me ndje Kur'anin, ndjekne pengamberin sëselle. Të të të bënkaj me gjërzije, kjo qka argumenton, kene hullu kuhull Kur'an, Ka qen edukata i ti i Kur'ani, do më than është harmonizu fjalla me, me vejpër. është harmonizu fjalla me vejpër. Pas të i ka than, e ma të kraul Kur'an. Shiro, aishë ka do është me, me nëzit, tja asë le gjënë Kur'anina. Ase ke gjëjtë në Kur'an, cila është si edhe pengamberi sallallahu aleyhi v'sallam? O, që aishë ka i tha, ka zonë për si edhe pengamberi sallallahu aleyhi v'sallam? Aishë e i tha, asë le gjënë Kur'anina. Jo, që e së le gjë Fjallën Allahu të bareke vë të në surën El Kalem Vërtej të je në një fej Në një sielje shumë të madhe Ka thënë Abdua ibn Abasi Kjo ajet do më thënë Të eki një fej të madhe Pse i ka thënë sielje edukat Sepse je i, i rrek Pra je i, i rrek Si zbatohet feja e Allahu të bareke Vë të ala Pasa i ka thënë Hishami Ka thënë fe inni uridu en e te betel ka thënë ojnana besimtarve kam qëf me u mshel mos më vartu me bave që adhurim kalet la te fal i tha nana besimtarve a isha më zbanashtu s'ka më mërgjiz në mislam s'ka më mshel edhe me, me u shkëput shk për i dunjaz tha lezoj e fjallu në Allahu qëllu ala la qad kana lakum fi rasulillahi usuetun hasena vërtejt ju keni pas në të dërguarin Allahot shembulin më të mirë të dhe gjevabit Ati nëse zdo mu martu Gjevabin e do po Shikop e nësa, a ju martu Masë a ju martu nuk mund është i mukan Pra ma Më praktiku si fejës Allahut Të bareke Gjithashtu hadin se kanë zeri imam të tirmidhiju Nga ibn Mesuli radiallahu an Ka thonë për nga mbejri jon Sallallahu aleyhi sallam Iqdedu billedhejni min ba'di min ashabi Ebi Bekrin ve Umara Wehtedu bi hedi Ammarin Wa temeseku bi ahdi bil Mesudin Radiallahu anhum Thot për nga mbejri sallam e këtë du billedheni mi mbagi. Shkoni pas dyve të se dhe të vinë pas meje. Shiko, pengamës rëmë, ka bujtë me thonë kështu. Adi shka, kur vdesune, kanë e kini ju model? Mu, apo? Po, pengamës rëmë, e ka ditë që pengamës rëmë o model? Apo? Mi, po, këtë vdesune, kanë me ndjek, nuk ka thonë shkoni në kur anë ju. Por, kur anë është modeli. Mirë, po, nëse do një me të po gjallë, e këtë du Billedhinimi mba'adi, shkoni pas, dy vejtave pas muaj. Ebu Bekri dhe Omerit. Pse le Ebu Bekrin, që ju must përçajnit që shqibje kja jet, që shkuptohet kja jet, që shkuptohet kja dit, shkoni pas Ebu Bekrit, Allah vërë, unë Ebu Bekrin, dhe është model që unë jam razime ta, dhe i shkoni rrugës time pas. Pas ta i tha, dhe shkoni pas udhëzimit e Amarit. Ka thonë djetarë që i kërësam të mije, këta dit, ka thon udhëzimi pejgamberisë s.a.s. që pas vdekjes së tij më shku pas Amarit, çka argumenton se në konfliktin a Aliut dhe Muawijut kush e ka pas hak? Aliu. Argument ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam, shikoni pas Amarit, Amari më ka nukon me Aliun. Shikoj shikojëson të më sinxet. Pasi pejgamberi thon, shikoni pas Amarit që i vije, shikoni pas ka është Amari me Aliun radhiyallahu anhu dhe ka thon ka puni por por e msimi Abdullah ibn Mesudit. Këta ditë, Dietar Khanthan argumenton se pejgamberi ka e kalon si vasiyet, shikoni pasëvë kur dhe Omerit për ta mbajt modelin dhe urrnekun. Gjallë ashtu, në hadithin të nga xher Imam Tirmidhiu dhe ka saksueshi Xhalban rahimullah, Ganes ibn Malik dhe me këta ditë përfundojnë. Ka thënë pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam, shikoni këtë hadith shumë më. Ka thënë arhamu ummati bi ummati Ebu Bekrin. Ka thamë për nga Mberi a.s. Mëj mëshirë shmi, i umetit tem, me umetin tem, është Ebu Bekri. Bëje këtë pytje. Omerja nuk oj mëshirë shema, përgjigja, po. Othmanja nuk oj mëshirë shema, përgjigja, po. Thirë qaba nuk janë mëshirë shema, po. Pse dhe qonë për njështë Ebu Bekrin me Rahmet? Modeli mëj madhë që është plotësu me Rahmet është Abu Bakri pasat Oppen e Muhammadeh wa ashadduhum fi amri Allahi Umar the most fort in faith of Allah is Umar Abu Bakri nukoi fort i, i forto ama moshifot si model n forcës është Umar al Khattabi wa asdaquhum hayaan Uthman ibn Affan pasat Oppen e Muhammadeh mis shumti që është i mbushhtë me marrë me turp sinqer nuk është fabrikume o është në thmanë një afani. Dhe në gjitha di bënë e pytjën, e bubekja s'ka posë marrë, omeja s'ka posë marrë, jo ka posë marrë, a më nëse do të tim model, për që njëme dikujna për më ja prezentu, që ishtë do këtë më marruë, me tarë shumë marrë, i dhejmi, shira o thmanë një afani. Shil, pse? Se të ki prezentuot mësë qarti që ështëja e turpit. Pas të ka thamë për nga m Muadh ibn Jabal qadan dhe më i dishmi me hallallin dhe haramin është Muadh ibn Jemel. Nuk Në nëse do të dikush, prapë, e bupek as e di hallallin dhe haramin e ti. Por si mësues model i rëna i imam me ta mësu hallallin dhe haramin qartë është Muadh ibn Jemel. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Dhe mosmirti që e një trashëgimin është Zaid ibn Thabit. وَأَقْرَوهُمْ Ubej ibn Ka'b dhe mosmirëti që e legën në Kur'anin është Ubej ibn Ka'b anëdhe i Ubejn që e ka piti për nga me nësëllëm ka thënë ëu Ubej dhe mëna me dhe a kemi përmen nuk është të rasish me që e ka vetë Ubejn ka thënë ëu Ubejn cili ajetë më iman në Kur'an i tha i e Rasul Allah Allah i e dhe për nga me sa me din më mirë tha Ubej aje di kursi tha egzosh elmi pa shkoj besam i ndan model pra se do pra, dikush ku ta marron e për shemb uh mukon burr i madh burr i fort nuk mundosh me dhani diskot për shemb pas e bu urrerës nuk harmonizohet si model vetem ai qiu amr khatabe laki amr ibn al-as ni oni thot ku ta msoi halalin e haramin muadib ibn jebel ku ta msoi unë për shemb kuranin shkoj besam ubej nuk e hap wali kulli ummatin amin wa amin hadhihi al umma abu ubayda ibn al jarrah kadamejan sam la çdo ummat e ka ni një besnik besnik la malamat abu bakriu besnik omeri u besnik uthmani u besnik mirpo mo i plot si model i besnikris dhe i amanetit kadamejan sam wa amin hadhihi al umma fa amin besniku i riu me amanet i këtij umeti është abu ubayda ibn al jarrah abu ubayda ibn al jarrah këto do të jan pak material nga Kur'ani dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të taborim një hyrje të shkurtër sa është e nevojshme namë pas imam, me njëvë sahabë, fillimisht me njëvë pejgamberit, me njëvë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me njëvë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pas tyre me njëvë imamat e muslimanëve, kush është Ahmedi, kush është Shafiui, kush është Maliku, kush është Ibn Hanifa, kush është Sufiani. Jo informon, në më nërin informative, por më shumë më zbaton një pjesë të jetës së të tyre në jetët elusmi allahut tbarakeh o taala ce allahujelaluhu na von dje ka se pejgamberiton sallallahu alejhi wasallam na von allahujelaluhu staj bubaker to omer to osman to aliut elusmi allahut tbarakeh o taala ce allahujelaluhu na rreshton na rreshta te imamave te muslimaneve elusmi allahut tbarakeh o taala ce allahujelaluhu na munson ce allahut tbarakeh o taala na rit vullnetin بالعباده باراجريم پر نماز نات الوش الله تبارك وتعالى ج الله جلجام مسلمان کود چن الله تندمان یتیمات مسلمانو الله تندمان الوش الله تبارك وتعالى ج الله جتا مونسون می چیل جامع تونا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين